«Не забуду я, о ні!» І тепер, коли згадаю, Бачу ночі весняні, Чую шум далекий гаю. На траві в шовку густім Слід лишають твої ніжки, А на личеньку твоїм Золоті горять усмішки. Ми йдемо, шумлять гаї, лються пахощі розкішні, Щось кричать нам солов'ї, Шешіпочуть трави пишні, а тепер далеко я. заросли в гаю доріжки, змовкла пісня солов'я, і другим цвітуть усмішки. 1908